Càpsules musicals amb Rafael Coroví. Avui, càpsules de música en general. Repassem en uns petits minuts la història de Mari Trini. De la Maria Trinidad Pérez de Miravete Mille, nascut a Caravaca de la Cruz, a Múrcia, el 12 de juliol del 1947. La Mari va deixar a Múrcia el 7 d'abril de l'any 2009. Una cantautora molt popular tant a l'estat espanyol... ...com en països de parla castellana... ...durant les dècades dels anys 70 i 80. Va vendre més de 10 milions de discos... ...per al que li va ser atorgat un disc multidiamant l'any 2005. També va ser homenatjada per la ...en reconeixement a la seva llarga carrera. Va tenir una marcada personalitat... ...i va ser una figura destacada de la música de la transició espanyola. Cosmopolita per formació i gustos musicals en va ser descobert amb el seu moment per al cineasta Nicolas Rey, el qual li va demanar que marxés cap a Londres per conèixer el seu ambient musical. Després en va estar-se durant cinc anys a França i aquí també va cantar en francès va ser autora i intèrpreta de balades i cançons melòdiques tan famoses com aquest Amores que escoltàvem, aquesta Una estrella en mi jardín, Jo no soy essa, ayuda a la te amaré, te amo i te carrer, o algunes en francès, com el Né mi de Jacques Brel. La estrella de antaño, la que antes era solo luz, Callo te repen queell. Aquesta va ser una de les seves cançons més conegudes de la seva carrera artística. Tenia només 15 anys, eh, com va conèixer a Madrid el Nicolas Ray, el director de pel·lícules mítiques de Hollywood, com Rebel de Causa, que estava amb aquells anys rodant les sobreproduccions Rei de Reis i també la clàssica 55 dies en Pequín. Es va convertir en la, el seu representant i la va convèncer per viatjar a Londres amb l'objectiu de preparar-se per a una pel·lícula que mai es va arribar a fer. Mari Trini va estar-se allà un any estudiant en Peter Ustinov i participant en alguns programes de ràdio, al costat de gent com Roman Polanski, Paul McCartney, James Mason o Marlene Dietrich. Després es va traslladar a París, on van registrar cançons fantàstiques també al allarquen de la seva carrera artística. de les quals eh, també la podríem recordar, com hem dit abans, aquella versió del Anem de Jacques Brel. O Va gravar el seu primer disc amb la discogràfica RCA en el qual cantava cançons de Luis Eduardo Aute, Pachi and alguns algun d'ells també compostos per ella mateixa. Va ser amb el disc Amores el 1970, el primer amb la discogràfica Hispavox, amb el que va obtenir un gran èxit. Amb aquest disc vam conèixer una Mari Trini, excel·lent compositora, a més a més d'intèrpreta, al costat de Waldo de los Ríos i Rafael Trabuccelli. Fue Recordem que amb aquest àlbum hi havia peces com aquell conegudíssim, també, un tema que ens va portar, que es deia Vals d'Otonya. ...de hojas borrón. Las cigarras morirán lentamente cantando su himno con de sol Y los canales Mary Trini va acabar de triomfar els anys 80 amb aquell disc que us hem comentat abans, una estrella en mi Jardí, o que ell també ablant de sola, que és una altra de les cançons més conegudes en d'aquell treball en discogràfic. També cal destacar d'aquells anys el seu reportatge per la revista Interview, que va ser famosíssim. També m'agradaria recordar aquell disc del 1984, Diario de una mujer, o un disc de cançons mexicanes que va publicar Angell després. Una maritrini esplèndida en el format de la música que avui hem volgut en recordar i, òbviament, no podríem fer-ho sense escoltar una de les seves cançons fantàstiques, aquell Te amaré, te amo i te carré. Te amaré te amo y te querré Aunque tenga Que te dé un poco más De puntillas Tu ausencia vestiré Y a la ruleta el futuro apostaré Te amaré en su lugar pero si revienta a tu lado quiero estar solo quiero Te amaré Te amo Y te querré Y a las calles Se lo pienso Gritar Por orgullo Te dejé Marchar Pero te juro Que te volveré A encontrar Te amaré Te amo Nunca estar creo yo para empezar te dejaré apagar de un soplo el sol y mi pie se tostará en tu calor